Utószó. Amikor tavaly ősszel nekikeztem a DAC már sejtettem, hogy nagy utazásra vállalkozom. Éreztem, hogy ennek a történetnek a megírásával nem csupán adni szeretnék az olvasóimnak, hanem önző módon, már az alkotás folyamatában én magam is számtalan élménnyel gazdagodni. Tizenöt éve élek Hamburgban, s bár a hazám mindig Magyarország marad, tizenöt éve már a Hanzaváros északi csücskében van az otthonom. Másfél évtized hosszú idő, és mégis úgy érzem, hogy igazán az elmúlt kilenc hónap hozta közel hozzám ezt a vidéket. Hiszen alapos betekintést nyerve a nem is olyan távoli múltjába, sokkal élesebben látom a kontúrjait, Sokkal intenzívebben érzem az ízeit. Már másként dúdol a fülemnek az elba felett suhanó szél, És végre meghallom a kikötő szavát is, Amikor a Spejherstátról mesél. Frida, Szofi, Katica és Nayuma, a társaim ezen az úton, Amelynek még messze a vége, És amelyen a reményeim szerint te is tovább lépdelsz velünk, kedves olvasó! Sokkaland vár még rád a világkapujában, izgalmas és érzelemkovácsoló fordulatok, amelyeket továbbra is igyekszem hiteles történelmi kulisszák között prezentálni. Már a Dac szövetség első kötetét is színesítik valós személyek és események, mint a berlini professzor Robert Koch, a kolera járvány kitörését sokáig tagadó dr. Kraus, Wilhelm Cordesz, az Olsdorfi temető megálmodója, vagy éppen Herr Hagenbeck, a viktória útrabocsátása, a városon végig söprő járvány és a világhírű állatkert megnyitása. Ez utóbbi dátumát illetően egyébként a szerzői szabadsággal élve csaltam egy kicsit és az időkerekét megpörgetve három évvel korábbra helyeztem. Természetesen ez a regény sem lenne teljes a segítség nélkül, amit a kiadómtól kaptam. Külön szeretném kiemelni Kalocsai Juditot, aki évek óta szerkesztőként csiszolja az írásaimat, és Fehér Zsanettet, aki megint gyönyörű borítót alkotott nekem. Köszönöm Paulának! A M és Kismankának az előolvasást. És köszönöm édesanyámnak a fontos észrevételeit. És természetesen köszönöm neked is, kedves olvasó, a megtisztelő figyelmedet. Hamarosan újra találkozunk. Cüssz!